Itt. És most Közéleti háttérmagazin magazin. Főszerkesztő: Fialajános. János. nem fog. Radio Q 99.5, félhier száz. Reflexiókat fogadok nagyon röviden, ha vannak. Rengeteg e-mail meg SMS érkezett, de azok műsoron kívül jöttek. 0670 9300 995 és 0670 9300 996. aztán felhívom Wintermantel Zsoltot. A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatja. Úgy tűnik, hogy könnyebb e-mailt küldeni meg sms Jó regget lehet. Nagyon érdekesen alakultam a mai műsor, minden műsor kiszámíthatatlan. Tudja, miért szeretik a vakok a sós kiflit? Minden nap új történet? Hát, hogy ahány, ahány, ahány kifli, annyi mese. Tehát, hogy az ember felkészül valamire, és hogyha kellően nyitott, kellően provokatív, de még határon belül, akkor kihetetlen sok irányba el tud ágazni egy beszélgetés hozzátéve, hogy Gólyás Gergely, ugye mi országos politikáról nem fogunk beszélni, csak a jelenséget mondom, tehát szó esett a plakátkampányról, és e, e, én visszavisszatértem különböző dolgok okán, tehát nem ugyanazt nyüstöltem, hanem hol innen, hol onnan, hol avonnan. De közben másról is volt szó, és e, közben azt mondtam, hogy e, miközben nyilvánvaló, vagy nyilvánvalóvá vált, hogy ez nem Gólyás Gergely felelőssége, hogy azért attól még ő neki ezügyben lehet cselekvési tere, amire azt kérdezte tőlem a beszélgetés legvégén, hogy ezt neki muszája a nagy nyilvánosság előtt elmondania, hogy ő egyébként ilyet tesz vagy sem. Nem ez volt pontosan, de az volt a dolog lényege, hogy neki ez, ez ügyben a nagy nyilvánosságnak be kell számolni, hogy ilyesmit tesz, és mondtam neki, hogy nem. A dolgoknak a, a zöme az nem a nagy nyilvánosság előtt zajlik, függetlenül attól, hogy minden történetnek van egy vagy két szemtanulja, akik aztán, ha gondolják, akkor beszámolnak az eseményekről, és aztán akár bármilyen dolog a nagy kerülhet. Ön minden pillanatát úgy éli, hogy azt holnap viszont nézheti, viszont hallhatja, viszont olvashatja? Hát az emberben néha előfordul, vagy eszébe ötlik, hogy igen, ez, ez lehetség, és nyilván én nem tudok úgy végig menni az utcán, hogy ne ismernének föl, <hállt> Ami egyben nagyon jó dolog, mert az azt jelenti, hogy az a munka, amit csinálok, csinálunk közösen, az, az, az nagy nyilvánosságot kap, az emberek nyitottan fordulnak felé és megjegyzik azt, akihez kötődik és nyilvánvalóan föl is megy az utcán, a bátrabbak köszönnek, a még bátrabbak meg is szólítják az embert, és beszélgetésbe elegyedünk, tehát ez így van. Én a múltkor is mondtam, hogy próbálom úgy csinálni, hogy, hogy ne legyen belőle probléma, de nem csak azért, mert hogy polgármester vagyok, hanem hogy egyébként sem, tehát hogy nem mennék polgármester akkor is, vagy általában mindenki próbálja úgy élni az életét, hogy ezért a szabályokat tartsa be, Igyekezzen megfelelni, ne dobja el a csiket az utcán, mondjuk, dohányzol, de, de azért mondom, hogy vannak szabályok, azokat illik betartani mindenkinek. Önnek vannak tanácsadói? Vannak, vannak, vannak. Főleg, főleg ilyen kommunikációs tér. tanácsadói az, az túlzás, a túlzást egy kezemben, sőt néhány ujjamon meg tudnám számolni. De, de vannak persze, hát én nem vagyok okos, nem vagyok hozzáért, és vannak a hivatalban, és nyilván a szakterületen is mindenki tanácsadója a polgármesternek, tehát a üzemeltetési Főosztályvezető, bár nem a szó klasszikus érdemében, tanácsadó, de van egy téma, amiben adott esetben nekünk döntés előkészítés kell, akkor a hivatalos ügymeneten kívül, emberileg is el szoktunk beszélgetni, és nem és, és hogy egy adott témakört hogyan érdemes megközelíteni. De ha már itt tartunk, akkor például olyan kommunikációs tréning, amiben adott esetben az az illető, akiről most beszél, hogy jobban tudjon beszélni, ilyen tanfolyamok vannak, hogy ezek nincs látfettik ők, nincs emberek, akiknek ilyenre nincs szükségük. Nem magamat ajánlom, Isten és ezt nem szeretném. Csak kérdezett? Kommuniká... Tehát a kommunikációs tanácsadó, ha lenne, akkor ki kéne rúgni, mert azért sokat szoktam fó, ismétlésbe bonyolódni. Nem. nem őről beszélek, most a stábról beszélek, akik gondolom szintén megnyilvánulnak. Aztért mondom. Hát ilyen tréningek <kül> nincsenek, ö, vagy legalábbis számomra nem tartanak. A, a, a, hogyan irányítsuk, hogyan kommunikáljunk, egy adott témát hogyan közelítsünk meg. Például nagyon Ugye, érőnnel beszélgetek, de a, az ő munkatársainak engedélyt kell kérniük, vagy hogyan történik, ha megszólalnak ö, valamilyen konkrét ügyben, ami az ő szakterületükhez tartozik? Mármint, má, hogy... Hát a városházában. ami igen, csak hogy nem, tehát, hogy, hogy, hogy, tehát hogyha nekik van valami észrevételük, gondolatuk... Nem, nem, megkeresi őket a sajtó. Ez ügyben nekik kell -e jelezni, hogy engem megkeresett a CTV? Ja, hát a, tehát a hivatalnokok abban nem ö, nyilatkoznak, nyilatkozhatnak, ez az ő védelmükben is ö, van. Ö, általában én nem nagyon láttam, de, de, bocsánat, megfordítom. Akkor láttam, hogy hivatalnok nyilatkozik, amikor valami kínos ügy van, és rálöcsülik, hogy ő nyilatkozzon, mert adott esetben az alpolgármester, vagy a polgármester nem kíván a meg... 0679.3995 vagy 996 fővárosi vagy újpesti ügyben ha akarnak, akkor kérdeznek a KFJ vendége Bácska János és Ugi Attila után, mint Zsolt. Ez az esőzés az Újpesten okozott-e bármi gondot, vagy Újpesten nincsenek olyan mélyedések leszámítva az aluljárókat, ahol úgy össze tud a víz, mint talán a hűvesőhogyben? Hát nem okozott akkor a problémát, mint a tavalyi. Tavaly nagyon-nagyon durva volt, Ott nem egész Budapesten, nem kifejezetten Újpestre koncentrálódott. Most idén is voltak olyan helyek, ahol nyilván az aluljárokban, de egyébként nem okozott a problémát, mint most Budapest más területén, és nem okozott akkor át, mint tavaly, de nagyon durva volt idén is, de szerencsére nem akkora. Uh, a van -e? más, még égeső is volt, én a minisztériumban voltam tárgyalni aznap, és amikor elindultunk, akkor, akkor ott égeső volt az Arany János utcában. Hogy, hol tart a kórházügy? Hát egyőre hogy gyűjtjük az aláírásokat, én továbbra is kérek és buzdítok mindenkit, hogy a Városháza portáján a legutóbbi Újpesti számban kitéphető módon ott ezek az aláírás ívek, szomszédokkal, barátokkal, rokonokkal, ismerősökkel mindenki írassa alá, és a rajta lévő gyűjtőpontokon adják le, szép számmal jönnek az aláírások, de ebben egyelőre további előrelépés nincsen, mert uh, ugye a döntést, hogy a múlt is mondtuk, valószínűleg szeptember-október környékén hozhatja meg a kormány, legalábbis jelen pillanatban az utolsó információ. Nem mi fogjuk meghozni a döntést, nyilván nem a fővárosi önkormányzat, hanem a, az egészségügyi kormányzat, de próbáljuk a, a lehetőségén miatt minden, minden húrt pengetni, hogy ez az információ és ez a lehetőség eljusson. Már csak azért is, mert ugye a tegnapi nap uh, híre, hogy... Uh, Többek között ugye Gulyás Gergő is törvényjavaslatot nyújtott be, hogy egyes fővárosi beruházások kiemelt beruházások legyenek, és ebben benne van a hármas metró jelenlegi szakaszának a felújítás és az északi meghosszabbítása. Tehát ez kölcsillantja a reményt, hogy talán az a 25 éves, vagy ma 25 éves adósság, ugye 1990-ben csak ideiglenesen hagyták abba a hármas metró építését, aztán mindig mindenki megígérte, hogy majd lesz valami, és egészen három évvel ezelőtt még semmi az ég egyet a világon nem történt, akkor a többek között az én szorgalmazásomra eh, elkezdődött ennek a projektnek, úgymond a felmelegítése, azóta elkészült egy megvalósíthatósági tanulmány, <gül> és én azt gondolom, eh, hogy ez a mostani törvényjavaslat arról szól, hogy uniós finanszírozású projekti kívánja tenni a kormány a hármas metró felújítását és északi meghosszabbítását, és ehhez kell ez a kiemelt uh, kormányzati beruházási státusz, hogy az engedélyezés különböző hatósági eljárások gyorsabban zajl, az lóthassanak. 0679.3995 és hat, hogyha akarnak bármit kérdezni Wintermonte Zsoltól, <coughs> elnézést, most, uh, sosem, hogyha valaki kőg, akkor miért kér elnézést, uh, hogy... Uh, Hol tart az MLS-szel való szappanopera? Mert láttam, hogy írt önnek Csányi Sándor, nagy megtiszteltetés érte, nekem még sose írt. <gül> hát meg írni kell neki levelet, biztosom, ahol szólhatunk. Oh, mondtam már, hogy egyszer találkoztunk az ortopédiáján a, a, a, a, nem a kutvöldjének, hanem az Uzsakinak, és mondtam, hogy sokszor keresem, de sohasem jutok el hozzá, mire azt mondta, hogy örül, kérdeztem, miért örül? Mondta, akkor jól működik az elhárítás. Ezek után tudják kiírni neki levelet? De egyébként most ez viccesen hangzik, de sajnos mélységesen igaz. És az egész emlés működésre ez igaz, hogy az elhárítás működik, és nem az érdemes erekvér, de pontot pont tegyünk a végén, mert mai napomat nem kívánom sem Azért mondtam a hármas metró meghosszabbítását ugye, mert hogy a, a kórház téma kapcsán hűztem bele a gondolatba, mert hogy ugye az a helyszín, amit Újpest javasol az pontosan ott van, ahol a hármas metró északi meghosszabbításának a végállomása lenne, tehát egy kitűnő helyszín, és most, hogy eddig ugye csak beszéltünk arról, hogy az ott esetben ez e, meghosszabbításra kerül szakasz, ez most ezzel a törvényjavaslattal sokkal reális. Meghosszabbítják, és nem meghosszabbításra kerül? Van. Igen. Beszéljen magyarul. Meghosszabbítják, az is jó, mert ugye abban se tudjuk, hogy ki meg, de sokkal, sokkal szebb sokkal Magyarokat. Én valamikor az Express hirdetési újságnak voltam az olvasószerkesztője, ami lássuk be, hogy nem ugyanaz, mint hogyha a Nyugatot szerkesztettem volna, de ott voltak ilyen mondatok, gáz az udvarban. Igen, vagy a macska föl van más Olyan nem volt, azért, azért fizetni kell, tehát az még akkor sincsen, hogy a macska is fa eladó egyszerre. <gül> uh, hallgatom az MLS illetékeseit, legutóbb Baló Györgynél volt Vági Márton, jól mondom? Én titkáról, Hát, azt a kindlódás beleértve vagy a valósra futott nagyformát, de, de tisztára olyan, mintha ön és én jobban értenénk egymást, miközben egyébként nem árulunk egyékenyen, mint ahogy egyébként ezt az MLS értelmezzi. Szóval kicsit olyan az MLS, mint néha a politikusok. Az ember azt feltételező, hogy pontosan tudják, hogy mit Miről szeretnék velük beszélgetni, de ők arról biztos, hogy nem akarnak velem beszélgetni. Aztán olyan mondatokat mondanak, ami gyakorlatilag arról szól, hogy ma meg mikor szász már le erről a témáról, hát már ved ész, hogy én erről nem akarok beszélgetni, de ezt mégsem mondhatom neked ennél nyílt abban. Egyetértünk, no, no, no comment. Tehát, vagy van még egy másik megoldás, hogy egyébként megvan az ola győződve. Hogy, hogy, hogy, hogy az nem szolgálja mindenkinek az érdekét, amit csinálnak. De... Jó, de ez akkor nagyon érdekes, amikor maga az MLS egyik tagja, aki egyben klubtulajdonos viselkedik ugyanígy? Hát és értődik meg azon, hogy meghívták-e arra a rendezvényre, amit... Azt én nem is értettem. Én ezt már kérdeztem valakitől, aki ezügyben betelefonált. Ön érti, hogy hogyan lehet meghívni egy klubtulajdonost hogyan lehet nem meghívni egy klubtulajdonost a klub eseményére? Ezt én nem értem. Ja, hát vannak ilyen lékőri zavarok, biztos. Nem, nem, nem, nem tudom. Igen, én se tudom. Uh, lehet kérdezni, de nem kérdeznek. Előttem van az a kérdőív, ez az újpesti integrált településfejlesztési stratégia, újpesti párbeszéd. Ez hogy áll? Az újpesti párbeszéd azt hagyományosan 2011 óta minden évben lefolytatjuk az újpestiekkel fontos közösségi kérdésekben, mi legyen fejlesztési prioritás, mit tartanak fontosnak. Kevésbé, kevésbé kemény kérdésként, hogy adott esetben a város napolra kit szeretnének meghívva látni, tehát akik lépjenek föl a városnapokon, de olyan kérdések, amelyeket mindannyiunkat érint, és az idei párbeszéd az hangsúlyosan erre az integrált településfejlesztési stratégiára épül, tehát a közép középtávú fejlesztési tervével kapcsolatos kérdések vannak benne többségében, de például érintjük a kórház kérdést is. Mennyire aktívak az emberek? Szép számmal jönnek vissza a kérdőívek, Ma idén egy új pró, tehát egy új um, módszert vezettünk be, ugye eddig mindenkinek uh, postaládába borítékkal juttattuk el a kérdőíveket, uh, idén költséghatékonysági szempontból ezt az újpesti naplóba behúzva kapták meg, és sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk, és kérünk is mindenkit, hogy ha és amennyiben lehetősége van, akkor interneten keresztül e, És van -e ennek valamilyen csatolt része? Mert ugye azt értem, hogy miért azt a kettő-kettőben, hogy önáltalában mindent megtalál Újpesten, amire szüksége van, vagy gyakran kell máshol mennie valamilyen szolgáltatásért. Ez egy tök világos kérdés, de az mire vonatkozik, hogy milyen tapasztalatai vannak a magyar termékek minőségéről a külföldiekhez képest? Pontosan azért, mert hogy a, ahhoz, hogy itt az Újpest Kártya programot ö, tovább tudjuk fejleszteni, ugye folyamatban van a, a piacfejlesztés, hogy lássuk azt, hogy az embereket mennyire befolyásolja azokon túl, amiket egyébként a különböző statisztikai, meg egyéb ö, piackutatásos kérdévekből egyébként adatot ki tudunk nyerni, hogy milyen szokásai vannak, hogyan döntenek, az olcsóságra mennek rá minőségek. Mert úgy egyébként ennek megfüggvényében változna ennek a kártyának a használata? Ö, Akár? Gondolkodunk, a, gondolkodunk azon, hogy például hogyha az újpestetnek fontos az, hogy, hogy hazai gyártótól, vagy hazai termelőtől származó áru legyen, akkor azokban a boltokban ahol ilyen termékeket forgalmaznak, ott valamiféle visszatérítést, vagy valamiféle kedvezményt az éves díjból gyújtsunk, Tehát, hogy ösztönözzük azokat a, a, a forgalmazókat, kereskedőket, akik az Újpest igényeknek megfelelő termékeket szolgálják. Amikor azt kérdezi, hogy szerinted a fiatalok akkor is inkább a belvárosban járnának szórakozni, hogyha itt lennének, hogyha lennek itt Újpesten a belvárosokhoz hasonló szórakozóhelyek, akkor ebbe bele kell érteni a mozit is? Bele kell érteni a mozit is, és bele kell érteni azokat a szórakozó helyeket, amiből Újpesten egyetlen egy van, illetve azt most nem tudom, hogy éppen működik e tavaly... Egy szórakozó hely van? Olyan, a klassz, az a klassz, olyan klasszikus szórakozó, amivel bemegyek és hajnalik diszkóban, vagy, vagy tudom én, zene, élőzene, akármi, stb. Ilyen igen, van, van olyan étterem, ami, ami a hétvégén élő zenét ad, de nyilván az nem az a korosztály, az nem az a fiatal korosztály, aki aki a péntek szombatját általában azzal tölti. Én is ezt csináltam, amikor fiatal voltam, hogy elmegy valóban bulizni, koncertre bár Ah, ő még egy fiatal ember. Hogy van a kedves gerince? Ez ugye nincs összefüggésben a fiatalságával, de ettől függetlenül. És reméljük, hogy a ez tessék, mert sem kapcsolatos kérdés. Nem, nem, nem, nem, a gerincet, mint tudjuk, az egy gyerek tehát aznak semmi köze nincs a Nem egy ilyen szó átvitt vett gerincet, tehát nem örök ilyen áthalásos kérdéseket teszek föl, sőt, ma szinte alig tettem felé Szóval, hogy van? Azzal indítottuk a beszélgetést, hogy ez egy ilyen, ilyen, hát nem is provokatív, nem is tudom, milyen szó volt, hanem hogy. De talán a provokatív szó hangzott el, hogy olyan kérdések is elhangzottak, vagy. Hogy van a gerincet? Nem, rossz. Nem, köszönöm szépen, jó volt. jól dolgozott? Teljesen, teljesen. Mindenkinek ajánlanám, ha ezzel nem rontanám az én esélyeimet a bekerüléshez. Csak kérdezem, de semmi közöm nincs hozzá. Ez egy négy egy összeg, vagy ötszámjegyű? Nem kell, hogy megmondja. Csak kérdezem, a, a hány számjegy van benne. Már mint hogy mitent. Amibe ez kerül. Ja, nem, négyszámjegyű. Négy nem teljesen van. Nagyon szépen köszönöm, nem kérdeztek, átment a vizsgán. Viszont hallásra. Minden jót kívánok, szép napon. Wintermantel Zsoltot hallottak. A műsort az újpesti önkormányzat támogatta. Rövidesen Géme a beszélgetek, aztán fogalmam nincs, hogy hivel beszélgetek, de tartok tőle, hogy akkor nem lesz előttem mikrofon. Akar valaki most itt műsoron belül velem beszélgetni? Bármiről? Nem tudom miről. Akármiről. Riportalajnak való jelentkezés itthon külföldön hallgatja a rádiódörö. Fialajanos gmail.com Csak nehogy az legyen az egészből, mint ami lett a riporterkerestetikből. Két nőtől kérdeztem, hogy van-e kedvük ahhoz, hogy itt a nyáron ők dolgozzanak? Hát, ami a lákességüket illeti, hát, én többet képzeltem. 0670, 9300, és 6, először. Másodszor. Senki többet? De aztán ne javatkozzanak arra, hogy és mit át keresztve hosszába. Viszont kívánom, és egyáltalán. Na jó, akkor Csalódszki meg fogja nyomni a gombot, nyom meg. És most... Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Piala János Egy speciális okból Mit elmondom szégyen De tenni a jó Bocsásd meg Hogy vágyam nem a mennyben de egyikünk sem angyal. 0 az és 996. Hogyha a bőröm, Perzser, felgyújtaná szállat a szállat, de nálunk egy kultúrember, ilyesmit nem... A Városházban a Questortól igazolt valakit, de azt mondják, hogy semmi köze nincs ahhoz, ami a Questornától, hogy mennyire... Mennyire egybecseng, ami az Indexen van, meg amit én kérdeztem, tütök adta talált olyan kérdőívet a 12. kellettben, ami úgy tűnt a számára, meg így hirtelen felületes ránézésre számúra se, hogy nem van összefüggésben azzal, vagy nincs összefüggésben, ami a 12. keletet illet, inkább az országos politikát illette, de azt válaszolta a polgármester, hogy ez kellett. 070-9395-6 Kisbálva nagy tülekedés Kapkodó csókok néhány ölelés A gyors vonat lassít és beállt Köszönj el könnyed, én így seppet, se fájl Minden jót Monika Ú, Monika Minden jót Monika minden jót, Monika! Monika. Kellenem a éjjel egy kis hatcáré, Hatcacáré, hadd hat legyen a szám a szádi, miért vagy Máli? Ki a vén, fénhold ingyen? Csitkés kis háló ingem, S ha valaki fajkusan tekint rá, Az a végén mennyben jár. Színes karton rohán Csupa-csupa Tarka virág Hangot igész Ellenállni nehéz Pesti vagy is kész Szeretem a szemed Hétfőn nem lesz érül lebonyolítások egy Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás Minden nap próba üzel, minden nap gépház zaj Legyik csíni babalék az enyém. Pardon, pardon, bocsánat Jégek, olyan és hogyha itt áll és diktál, én ébren álmodom pardon Jó reggelt, Jó reggelt. A Gripen pilótával kapcsolatban szeretném mondani, hogy amit elmondott az egy tízes skálán tízesre lehet egyet érteni vele minden tiszteletet és és megérdemel annál is inkább mert mostani MT hírekben hangzott el először hogy az állapota súlyos destabil, az a súlyos szó a korábbi hírekben nem szerepelt, úgyhogy tartok tőle, hogy ez nem jó hír. Köszönöm, és sajnálom az apropót. mindent megköszönök én, te a folyó meg a part, összetart, együtt vár, fényt és vihart, Nekül találkozni kell Megáll az idő Az égen néma álló csillagok A fölben csak te vagy és én vagyok Hallgatsz és hallgatok Szerelmes szó sem csendül már. Halló? Te vagy az, Zoli? Lehet? Azon gondolkodtam, hogy ha már az embernek meg kell, hogy halljon az apja, ugye senki se ír örökké, hogy akkor te vajon szerencsésebb vagy-e nálam, mert hogy a te édesapád egy híres ember volt, és akkor rá megemlékezni így nagyszabással lehet, és tudom, hogy a kérdés az egy totális ökörség, mert ugye én azért láttalak téged meghatódni azon a bizonyos koncerten, ahol találkoztunk meg, hát azért tehát, hogy az, az jár a fejemben, hogy én ismerlek téged elég régóta, te egy olyan nagyon exhibicionista palé nem vagy, bár exhibiciómentes sem. Hogy amikor mindez történik, ráadásul eh, anyagilag is részt veszeleben, ebben, személyesen is, hogy ezt, hogy itt az édesapádnak állítasz emléket, a gyászudat rovod le, ha egyáltalán ilyen magyar kifejezés van, hogy mi történik itt enkém? A hát az apu, ugye György Zsütty, száz éves, évfordulója volt a szorinában. De hány embernek van édesapja, akinek van századik évfordulója, és ezt nem tudja megtenni? Ezért kérdezem tőle. Ja, ezt. De úgy érzem, hogy a, úgy az apónak az élete, mint a munkássága, az úgy kötelességüket ról a gyerekekre, hogy ö, ennek egy kicsit úgy emléket állítsam. Ö, vannak olyan hasonló szövegírók, munkások, írók, akik valahogy oda csoportostak mindig a politikához, és ezáltal a sokkal több munkásságuk maradt fönn, sokkal több tévőműsor készült róluk, sokkal több inkább a rivalda fénybe voltak, és úgy gondoltam, hogy ezt ha lehet, akkor a Háradi Kékholtulón nekünk a testvéremmel meg kell edokítani. Úgyhogy ez volt az a pillanat, amikor amikor minden erőt be kellett vennünk azért, hogy ezek a dalok és ez a, ez a munkásság az emberekhez eljusson. És beszéltél apáddal, örült? Igen. Mit mondott? <sínt> <sínt> Utána... Szoktál vele álmodni? <sínt> álmodni igen, annyiban, hogy uh, ugyan... semmi közöm hozzá. A naponta ha valami kis döntés van, akkor úgy benne bennem vannak azok a szavak, amiket, amiket ő hozzám intézett, és én is próbálom a gyereket meg továbbadni. Ha édesanyáddal mennyi esik mennyire esik szó permanensen apádról függetlenül, hogy nincs itt? Állandóan. Állandóan az anyónak az a legnagyobb örömmel, hogy az apu hallgatja. Ő hogyan éli meg ezt az egészet? Azért ez neki nagy érzelmi megrázkódtatás lehet. Vagy lehetett? Természetesen, de nagyon örül annak, hogy, hogy ezek a dalok most megöröközöttek, és tegnap volt a televízióban. láttam a gála, és a, a, volt egy kép, ahol a Csárli az anyjanak egy, egy soklarokat Soklad. adott és uh, utána együtt beszéltünk arról, hogy milyen rendes volt a Csárli, hogy ezt megtette Na, valószínűleg ezt a Charlie nem tartotta különösebben a nagy számnak, ez a, adó, a, a magából adódó. Mássorban csak az a kérdés, mert ugye mi jóba voltunk, de én alapvetően ugye mégiscsak a feleségednek voltam az osztálytársa, tehát én ilyen családilag hozzád, ugye ismertem még a testvéredet, vagy ismerem, de én nekem nem volt bebocsátásom a családi házba. Azt kérdezem tőled, hogy a Charlie-nak mennyire volt közvetlen kapcsolata A uh, apu ezeket a fiatalokat, mint akkor a Charlie volt, vagy a Presser, úgy gyerekekként kezeltetett. Ő bement az akkori tévébe, és a rádióba, ami a zenei fellegvár volt, és akkor gyerekekként tanácsokat adott, vádba veregette őket, jól van, egy-egy sor... De volt valamilyen ennek a charlie -val? Igen. Igen, hát az apu azért az amerikai számokat fordította, és a Charlie, amikor hajóan dolgozott, azokat angol énekelte. Például ez történt le elén Uppi. És, és ezeket a Csárli akkor mindig gratulált neki, hogy milyen fantasztikusan vannak lefordítva ezek a dalok magyarnak. Édesapád hol van eltemetve, vagy hol van? Még egyszer mondom, semmihez sincs közöm, csak hol már... azt kérdezem, hogy ez a szembe jut. Ma megyek ki a sírjához egyébként, a Falkeséti temetőnél. Van valami emlékmű? Nem. ugye az én apám és az én anyám a beépített szekrényben vannak és még mindig nem tudom, hogy mi lesz a sorsuk nem, nem, nem egy, de van egy sírkő ahova, úgy néha kifoktam menni és egy egyedül? volt ez a koszorúzás, igen, egyedül megyek ki és ilyenkor ott elmélázol? vagy mit csinálsz? Hogy, hát nem vagyok ott sokat egy tíz percet és az anyót felhívom onnan, mert az anyót <gül> a rossz a lába, hogy nem tud kijönni és akkor felhívom, hogy itt vagyok az apu sírján hogy mert... üzene valamit? A és akkor ő mondja erre, hogy jaj, de rendes vagy, és akkor most egy percre gondoljunk, az enni ennyi. Nektek milyen voltak a amíg élt? Uf. Ugye általában ilyenkor agyament riporterek azt szokták kérdeni, kérdezni, Gémur, milyen apa volt? Hát olyan apa volt, aki mindig azt mondta, hogy nekünk olyan sok pénzünk nem volt. Sokszor Sokszor úgy ment el otthonról, hogy a gyerekeknek az ebédpénz nem volt meg, és akkor elment valamilyen színházba, vagy valahova Ő előleget kérni, és akkor hazahozta, hogy amikor az iskolában megjövünk, akkor adnak már meg. ott volt az asztalon? Na, ott volt az asztalon, igen. És sokat volt-e a gyerekekkel, Gém úr? Törődötte a gyerekeivel, túlmenően, hogy kaptak ebédre pénzt? Életiskoláját a lóversenyem töltöttem gyerekkoromban hova imádtam elmenni vele, és ott megmutatta, hogy hogy kell, hogyha nem lesz pénzem, kölcsönkérni, <gül> és csalnak a hajtók, és mindenről mesélt, ami igazából az életben benne van, az ott megvan. Meg az volt a... Ezzel együtt nem nyert sokat. Hát, <gül> ott nem lehet nyerni. A nevelési módszere az volt, hogy elvitt minket hajózni. És akkor elvöröztünk egy hajóra a Vigadó téren, <gül> és elmentünk elmentünk a Esztergomig, vagy Visegrádig, és akkor a hajón csak beszélgettünk. Miről? Úgy, hogy Mondom, miről? Ö, Gémur beszélte, arra, beszélte az ön édesapja a gyerekek nyelvét? Abszolút, abszolút. Hát aztán pingpongoztunk, fociztunk, otthon kosarasztunk. Jobban pingpongozott, mint az Évo? Ö, hát Nagyon, de, de jobban játszott, mint én, és azt Próbálta a bekendeket javítani, hogy ezerszer kellett bekendelni, és akkor ott a környék és a kerület összes gyereke a kertbe összegyűjt, és akkor. Ő... És genetikailag az hogy jött össze, Gémur, hogy ön jóformán kétszer olyan magas volt, mint az édesapja. Az anyukám magasabb volt egy kicsit az megtiltotta... hogy a... De Gémur az édesanyjánál is magasabb. Igen, hát táplálkozás, én nálam meg a fiam magasabb. Igen, tény, tény, tény, Én csak arra emlékszem, hogy a Hores mindig azt mondta, a Horkai Gyuri, hogy azok a benga állatok, és abban benne volt az, hogy ő nem volt soha és nem is lesz már benga állat. Te az vagy? Igen, Igen. hát övé lettem center abban a csapatban. Ahol... Apád vitt el, vagy oda például hogy kerültél? Apád vitt el? Ő, ő mindig azt mondta, én, én gondolkoztam azon, hogy esetleg én is ilyen zenem, meg stb. dolgot csináljak, és akkor ő mindig azt mondta, hogy a, bán, utazni lehet, csajozni lehet, egészséges élet, nem dohányoznak, nem rúgnak be, úgyhogy az sokkal jobb, mint a művészélett pálya, úgyhogy, úgyhogy ő, ő nagyon nyomott engem a vizilabdázadik. Ugye azóta volt a Stefániában is egy est. Uh -huh. Jó, ugyanaz volt, mint ami egyébként a kongresszusiban volt? Rövid, rövidített változat. És volt egy emlék, nem tud táblaavatás. Igen, a. A polgármester úr, az alpolgármester, Karácsony és Rözdonyi úr, és az a polgármester, a Rácsonyi Gábor, aki az emléktáblát főállított, amikor meghalt az apu, hárman jöttek el, és kosszorúzták meg az emléktáblát. És nagyon sok uh, híresség is ott volt, például, fejleszkár, radicskiki, úgyhogy nagyon meghatottunk ezen. Láttam rajtad permanensen, de hát ez így van rendjén, hát te egyébként ezt ugye, mit szemérbes ember, ezért ugye másoknak nem nagyon szoktad mutogatni. Igen. persze, de hát az ember nem tudja eltitkolni, hogyha érzelmes lesz egy pillanatra. Amikor veled beszélek, akkor az mindig megcsap. A, a köztudat és, tehát az, ahogy apádra emlékeznek, az most jobb állapotba került abból adódóan, hogy voltak ezek az események? Szerintem igen. Szerintem igen, Aval, hogy hát nagyon sokan ezt is az apád írta, ezt is az apád írta, hogy a családnak egy nagyon fájó pontja, hogy a műzikeleket mindenféle okok, miatt újból így lefordítják, és nem mondtam, az ő megy. Ezt magyarázd el, mert nem értem. Hát például ment a máj nem az a... Milyen jogdíjak vannak, amelyek miatt egyszerű lefordítatni, mint úgy hagyni, ahogy van? Uh, olyan jogdíja, hogy azt a jogdíjat nem a apu, mint fordító kapja meg hanem a rendezőnek a barátja uh -huh. a mai valóság uh -huh. és akkor a csudiót például tök jónak fordították le, és aztán az viszont közfelháborodást okozott úgyhogy a Márfellédi vagy a Egezős, az, ön, az csak zsutizán megy hát de sajnos a kabarét már mások is lefordították t is meg Örült nőkhez, mert nagyon sok van. Az üzleti érzéked, mert ugye azt lehet tudni, hogy neked van üzleti érzéked, az Évának is van ő a feleséged. Az üzleti érzékedet akkor ezek szerint nem apától örökölted, vagy csak részint? <gül> nem, nem, hát ő. de lesz olyan hogy ilyen Most bementél a pincébe, mert hirtelen olyan lett a hangod. Nem, nem, hogy, hogy mi van akkor, ha nem jut eszedbe semmi, akkor hogy megélni, hogy érde, el a családot, és akkor mindig azt hogy te nekem nincs pénzem, mindig eszembe jut valami. Beszéljünk két szót apád szüleiről, a, a te nagyszüleidről. Én egy szóri tudok, amikor az, amit az api besélt, hogy a háború alatt, amikor semmink nem volt, és az apu ilyen 19-20 éves lehetett, és akkor ment el otthonról, és akkor az anyukája utána szólt, hogy az ablakba, hogy várja egy kicsit, és akkor benézett a házba, hogy akart neki adni valamelyik pénzt, vagy valamit, és nem volt semmi, amit adhatott volna neki egy félérse, és akkor ledobott egy kocka cukrot. ez az apu mindig úgy könnyeg mondta, hogy hát ez, ez egy nagyon szép történet. jó azt mondta, hogy timidál. nagyon szép történet. Azt állul, hogy voltak-e testvérei Vagy volt-e testvére? Volt egy testvére, aki aki zombár zongorista volt, egy hölgy, illetve hívták, és uh, utána nagyon ilyen lumpen elem lett, és ott minden hónapban jött hozzánk, úgy nézett ki, mint egy bocsorkányú, kifestő el a festett haja. és... és... Ki vagy hangosítva, mert gerjedott valami? Nem, nem, nem. Ezzel együtt gerjedt, igen? Aha. És... és, és akkor mindig az apu segítette anyagilag. Ez egy, jó, ez egy jó testvér kapcsolat volt? Nem igazán. Nem igazán, mert, mert az apu azért szégyelt őt, hogy nagyon ilyen rumpen elemné vált a vidi. Úgyhogy nagyon jól zongorázott, de aztán mindig ivott, és, és apu anyagilag segítette, de olyan más kapcsolatuk nem volt. Hogy jött ki apád a szocializmussal? Hát... Függetlenül, hogy adottság volt. Betiltották őt egy időre, hogy az amerikai kultúra követte, mert a francia és a fordította, és imádta ezeket a zenéken. Aztán a kommunista eltársakkal mindig röhögött, és csak góréknak hívta őket. Tehát ő, ő valahogy mindig kívülről nézte, és humorosan látja ezt az egészet. Apádnak az a szemlélete, ami egyébként ott ült a szemébe meg, amit ugye alapvetően megidéznek, az azt jelenti, jó, hülyeséget nem fogok kérdezni, de ő jóformán egyfolytában ezen az alapálláson volt? Igen. Tehát olyan, hogy rossz kedv, olyan csak átmenetleg jellemezte? Én széltettem azt ugyan a rossz kedvstől, tehát ha elment, ahol úgy érezte, hogy valami nem sikerült, meg az nagyon megviselte, hogy a deltár az eltársak emberei, nem akarok nevet, de nagyon híres, ma is, mér, ma is uh, híres művészek vagy kortársak voltak azok, kiszorították. Tehát, mint tudom, én a Videncén Színházban ő háziszerző volt, és előbb utóbb akkori párt emberei voltak ott a szerzők. és uh, a dalokat a rádióban és a dalokat már nem nagyon játszották, mert akik a sorba előtte álltak, politikai kapcsolatokkal, mindig így van. Arról egyetlen nem beszéltünk, hogy, de ez az én hibám, hogy hogyan sodródott erre a területre. Hát mi, mi volt ő végzettségét tekintve, aztán hogyan kezdődött ez? Mert mindig csak arról van szó, amikor már virágjába borult. Igen, nem, hát költőként kezdte, ő verses verseket írt, egy kis verseskötetet is csinált, és aztán a japán kávéházba, hogy mesélte, azt látta, hogy a József Attila, meg a többi nagy költő, azok éheznek, és mevettelnek egy jó, és nem tudják érteni. És akkor valahogy megérte a száz éve már több is talán színű dalt, Chopin zenéjére, és azt eladta egy énekesnek, és azból többet keresett, mint, mint egy nagy költő egy hónapban. És akkor így kegyvet kapott, hogy megéljen a A szülei, amikor jobban ment, mert az apukája is ilyen lóversenyes volt, vettek neki egyszer egy üzletet, vagy, hogy bőröndeket áruljon, amit azt mondta, hogy ő egyszer bement, aztán mindig kiírta, hogy rögtön jövök, és ő azon nem volt hajlandó, hogy ott üldögél egész nap. Úgyhogy... Amikor kinyílt a világ, hova szeretett menni? Kinyílt a világ? Hát utazni, utazni, és Svédországba ment háromszor, négyszer, a hajt, például, egy ezen a szerző, aki ott ért már, akkor hívta meg, ő írt a kis dalokat, Bécsbe azért, hogyha tudott, egy, minden három évben volt útlevél kiment. Egyébként először, amikor gyerek voltam, Siófokra mentünk, aztán utána 20 évig Tihanyba voltunk, akkor még a motelban, volt ott kártyázott, és a már fel lédít, amikor fordított, akkor egész színháznak oda kellett lejönni, hogy a javítások megtörténjen, mert ő azt mondta, hogy járom biztos, hogy nem megy föl. És azt mondta, hogy innen sosem megy el? Azt mondta, hogy nem megy. Nem csak. úgy értem, 56. 56 is, és, és mindaz, ami ebben az országban volt. Nem, nem, hát ugye, 56-ban jött az, ahogy lesz, úgy lesz című darab, aztán utána a diszidensek megsiratására járom az utalmaska köves után, mert én itt születtem ez a hazám. Tehát ő így van, ő nem, nem akart ide elmenni. Pesti Laster volt, ahogy mondja. Ugye a bitzenészektől, vagy rockzenészektől szokták kérdezni, hogy ugye van a nagy emlékkoncert, hogy utána milyen. Milyen most? Most van valamilyen depresszió abból adódóan, hogy holnap, holnap után nem lesz semmilyen esemény. A 101. születésnapot azt meg lehet -e ünnepelni, mint kiskutyát? Nem, nem lehet úgy megünnepelni. De hát ú megünnepelni, a szó idézője, meg lehet -e emlékezni róla? Igen, de úgy érzem, hogy az apunak a dala és a maga a lénye most központi tibb Figura lett, mint volt, és ö, örülök nagyon, hogy ennek a sok munkával és sok pénzzel járó eseményt megszervezhettük, és hogy mindenki szerette, aki ott volt. Hát én nem nagyon találkoztam olyannal, aki más mondott volna. Belétve a veled folytatott beszélgetést, amit az első alkalommal, ahogy tapasztaltam, tátott szája hallgattak. Hát, úgyhogy, hát most valószínűleg még, még egy koncertet fogunk csinálni össze ahol megpróbálunk más dalokat is bemutatni, amikor nagy számok voltak és kimaradtak, és ez a műkvában lesz valamikor össze. Mondd drágám is, amikor majd te leszel száz éves. Persze könnyű lesz, ha élni fogsz. Jó, hát tudod, mit nem is fejezem be, mert ugye ez most áthallásos lenne, ma már egyszer volt arról szó, csak az egészen más kontextusban, hogy valaki még él, de mi lenne, ha nem élne. Tudod, mit e, nem édesapáddal szemben, de te éljen meg a száz évet, és mondjad azt száz éves korodban, hogy bár apád megélte volna, mennyivel jobb lett volna élőben ünnepelni, és el lehetett volna hagyni ezt a kurva üzé ünneplést, mondván, hogy jó, lehet, hogy akkor is csináltál, akkor is lett volna egy ilyen gála, de az egészen más lett volna, ha ő is Elgondoltad egy másodperc és hogy ő ott van? Tehát, hogy él még. Uh, Ahogy édesanyád is él. Az jó, az, nem, az hogy ott van, azt nem, de az, hogy most nézőinket, és ott volt a hivetítőn a képe, és fantasztikus előadók voltak, és fantasztikus uh, számok, és fantasztikus... Az az egy felvétel, amely az Antal Imrével készült, azon kívül más igazán használható felvétel. Van, van még. Van még a televízióban több óráig. Órányig. De vajon akkor azok miért nem szerepelhettek? Vagy azokat mi nem adta le a televízió? Vagy leadta, csak én nem tudok erről. róla. Nem adta le, tehát próbálkoztunk azon, hogy, hogy, hogy esetleg azokból is legyen egy, egy ahol az apu beszél és torizik egy ilyen műsor meg azt is próbáltuk, hogy ne csak 53 perc legyen ez összevágott anyag a 130 percből, de úgy érzem, hogy amit felvettek, az így is egy nagyon jó ott, és majd ezek külön-külön a dalok még lejönnek. Az M3-ason, ami ugye egy ilyen kvázi csatorna, vagy teljesen az, azon néha el csipni, vagy ott még nem láttál ilyet? Hát van a kíványság kosár, és ott azért, ott azért ezek a dalok majd biztos sokszor mennek, amik, amiket most fölvettünk. Nagyon örülök, hogy hallottalak, nagyon sajnálom az apropót. Köszönöm! Szia! Köszönöm. Csikál. Kis ágyából reggel, ha rád csicsereg, Gyorsan a szíve mellé fektetek, és ha néha az arcán ház rózsa Soha tél, csak nyár neked, elszáll a könyv. Azért tudják, ebben az egész rádiózásban van valami légiesen Ha Az ember nem akar valamit megcsinálni, csak beszél róla, de ezt most nem Gamezoli-ról mondom, hanem arról, hogy hány dolgot tud az ember pótolni azzal látszólag, vagy tényleg valószínűleg csak látszólag, hogy csinál róla egy műsort. Ne feltétlenül kövessenek. Nem tudom, garantálni, hogy itt leszek-e a hírek után. Hogyha közvetlenül a hírek után megszólal a telefon, akkor itt leszek. Ha nem, akkor nem leszek itt. Az áruzene ezzel együtt 9 óra 51 perc ö, csendül föl. És most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.